Bona tarda, benvinguts tots i totes, un dia més, què tal, com esteu? Avui és dilluns, dia 20 d'octubre. Nosaltres, com sempre, un dia més som al vostre costat per parlar-vos de l'esport molletà, l'esport de la nostra ciutat. I avui, dilluns, com sempre, dediquem els nostres minuts a parlar dels equips de la nostra ciutat i d'aquesta darrera jornada de competició on les coses s'estan posant cada cop més emocionants. Parlarem del Mollet Unió Esportiva Club de Futbol, de la Molletense, de la Unió Esportiva Lourdes i d'aquest futbol local de la nostra ciutat, en fi. A més a més, també tractarem altres qüestions qüestions. Sabrem com va anar aquest primer torneig de contact i semicontact de taekwondo que es va realitzar a la nostra ciutat, al pavelló de Riera Seca, primer torneig a nivell estatal. Es tracta d'un campionat que va tenir una molt bona acollida entre la població mulletana i que, doncs, el club de la nostra ciutat, l'escola Ganeix que hi participava i que organitzava aquest certamen, va sortir molt ben parada. De totes aquestes qüestions i de moltes altres, en parlarem avui aquí a Esports al Dia. Així que ja ho sabeu, si no us en voleu perdre ni un sol detall Seguiu amb nosaltres perquè en un tres i no res Comencem el nostre programa I primer de tot, avui obrim el nostre espai de notícies parlant d'aquest primer campionat d'Espanya de contact i semicompte que es realitzava en la nostra ciutat. Es tracta d'un certamen que organitzava, com sabeu, l'Escola Ganeix d'aquí de Mollet del Vallès i que va obtenir molt bons resultats i molt bona acollida. Va comptar amb una elevada participació i amb un elevat nombre de visitants que es van apropar fins al pavelló de Riera Seca per veure aquestes modalitats, així com les modalitats d'exhibició que s'hi duien a terme. En aquest sentit, hem de destacar que l'Escola Ganeix va aconseguir quedar en segona posició en aquest campionat estatal de taekwondo i que va aconseguir un gran nombre de medalles. Per totes aquestes qüestions, avui parlem amb el responsable de l'Escola Ganeix, que és en Paco García. Molt bona tarda, senyor Garcia Podria fer-nos cinc cèntims de com es va desenvolupar tot aquest acte de dissabte i com va anar en si aquest primer campionat d'Espanya? Sí, doncs eh, es va desenvolupar molt bé, va anar molt bé. Eh, va haver-hi un 95% de participació de totes les autonomies que es van presentar. És, així, és, és a dir, sobre uns 160 competidors, 70. I, I, bueno, es va desenvolupar molt bé. Ja saps que vam fer dos estils diferents, el taekwondo estil olímpic i el semicontact o taekwondo contact. La diferència entre els dos és... En el taekwondo estil olímpic la cama va des de cintura cap a dalt, cap fins a la cara, però el puny només pot tocar al tronc, no pot anar a la cara, i en el taekwondo contact no. En el taekwondo contact o semicontact la cama va des de la cintura fins a, fins a la cara, però el puny també. la única diferència és que a l'estil olímpic el contacte és full contact, és eh, el cao i en el semicontact no, és contacte suau. I pel que fa aquestes exhibicions, que també es duien a terme? Sí, el freestyle, també. Eh, van participar, doncs, varios clubs de Catalunya i alguna autonomia. Com que és un estil que estem posant ara una miqueta, portant eh, endavant, doncs, eh, és un estil nou a la nostra federació, no es va haver poca participació. Però, bueno, els gimnasos, els clubs i alguna autonomia que va participar, està molt bé. El freestyle, que no sé si sabeu, és... Eh, exhibició, competició d'exhibició d'estil lliure, és a dir, els aspirants eh, o individual o per parelles o en grup treballen tècniques de les seves eh, diferents disciplines, els marcials no cal que sigui teekwondo, eh? pot ser kung fu, pot ser karate, pot ser qualsevol disciplina, i fan doncs eh, una exhibició amb coreografia i amb música, i està molt bé, molt bé. Respecte les, als resultats d'aquest campionat, hi ha algun destacat de, de Mollet sí, del Vallès? Sí, doncs mira, tenim la vinentesa dir-vos que Escola Granés que va quedar subcampiona d'Espanya per equips, fent treure un total de 15 medalles, amb 10 participants, entre juniors i sèniors, entre dos estils, eh, semicòntag i estil olímpic, la majoria de, de competidors de la nostra escola anaven a semicòntag però alguns d'ells ja competidors experimentats van poder participar o van voler participar en tots dos estils amb el i l'olímpica amb semicòntag. Aquesta era la primera vegada que realitzaven un campionat d'aquestes característiques aquí a la ciutat. Exacte. Finalment, l'organització i totes aquelles coses imprevistes que mm. poden anar sortint, com van anar? Sí, molt bé, de veritat, perquè més el nostre equip de la nostra Federació dels de Catalunya, que eren els que organitzàvem aquest event, doncs també està molt bé, no?, molt bé en conjuntat, eh, va haver-hi molta col·laboració, i també per part de la Federació Espanya dels Massers Coreanes, que ens van ajudar molt, van portar àrbitres i tot plegat va estar una organització molt gran. Molt pintoresca, perquè hi havia quatre tatamis de 8 x 8, 8 metres per 8 metres, el pavilló molt ben adornat, i hi va haver-hi un indès de, de públic, una audiència molt, molt, molt important, com bueno, d'altres vegades no havien tingut, però clar, eh, tractant-se d'un campionat d'Espanya doncs ja s'esperava una miqueta aquesta afluència de gent. Doncs eh, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests minuts. Moltes gràcies. I seguim amb el nostre programa d'avui, però ara passem a parlar d'altres qüestions i com cada dilluns parlem de futbol en el nostre espai d'Esposa al Dia. En aquest cas, dediquem els primers minuts d'aquest apartat al nostre programa a parlar del primer equip de la nostra ciutat, el Mollet Unió Esportiva Club de Futbol, que va jugar aquesta setmana contra el Ripollet i va acabar perdent aquest partit tan important. Com us vam explicar, eh, si el Mollet aconseguia vèncer el Ripollet i, per altra banda, eh, doncs, els planetes s'alineaven d'alguna manera eh, aquest equip de la nostra ciutat podria haver aconseguit situar-se en la primera posició. Malauradament, en aquest partit, el Mollet va perdre partit la mínima i va registrar la primera derrota d'aquesta temporada. D'aquesta manera, els de Xavi Gurri es col·loquen en la cinquena posició i s'allunyen de la zona descens. Per la seva banda, el Ripollet, que va vèncer els nois de Gurri en aquest partit, eh, ocupa ara la segona posició, mentre que el líder d'aquesta categoria és el Palaforgell. I seguim amb més futbol, però ara passem a parlar de primera categoria territorial d'aquest campionat de Lliga 2008-2009 i d'aquest grup 2 en el que juga la Moya Tense. En parlem per explicar-vos que la Moya Tense va aconseguir, finalment, una victòria. Ha aconseguit vèncer aquesta setmana el Sant Ignasi Esportiu i d'aquesta manera l'equip de la nostra ciutat aconsegueix situar-se en la 14a posició. Escala algunes places i s'allunya una mica d'aquesta temuda zona de descens on Setmanes rere setmanes s'havia trobat i en la que s'estava doncs, doncs, fent patir de valent. Recordem que els Sant Ignasi Esportiu és un equip que es troba a la part mitja de la taula classificatòria i que no les teníem totes però finalment els de la Molletense ho han aconseguit, han guanyat aquest partit i s'han allunyat d'aquesta temuda zona de descens. I abans de tancar el nostre programa d'avui, parlem de l'altre equip de futbol de la nostra ciutat, la Unió Esportiva Lourdes, i us expliquem com estan les coses en aquesta segona categoria territorial, en aquest campionat de Lliga, i en aquest grup nou on, com sabeu, juga la Unió Esportiva Lourdes. Aquesta categoria aquesta setmana està liderada ja per un nou equip, per la Llagosta, en comptes de ser el líder la Sabadellenca, que, com sabeu, és l'equip que fins a setmana passada ocupava la primera posició de la taula classificatòria. Què és el que ha passat, us preguntareu. Doncs que malgrat eh, totes les previsions que havíem fet i eh, els nostres temors, finalment, els de la Unió Esportiva Lourdes van aconseguir guanyar el partit que van disputar aquest cap de setmana contra el líder d'aquesta categoria, contra el fins ara el líder, perquè, com us dèiem, ara ja no és el líder aquest equip, el Sabadellenca, sinó que ho és a la Llagosta. En aquest partit contra la Sabadellenca, la Unió Esportiva Lourdes va aconseguir vèncer per un. A 0 i amb aquest resultat doncs l'equip de la nostra ciutat s'allunya una mica de la zona baixa de la taula classificatòria i es col·loquen 14 en 14a posició amb aquest resultat obtingut i doncs en posicions que podrien ser una mica més positives si la propera setmana aconsegueix guanyar també el seu partit, ja que aconseguiria escalar places per arribar a la part mitja de la taula classificatòria i deixar d'estar en aquesta zona tan perillosa de la classificació. I com sempre arribem a la recta final del nostre programa parlant d'hoquei okay, i com sempre ho fem amb aquesta música. En parlem per explicar-vos que el Mollet Hockey Club no va poder vèncer tampoc aquesta setmana el seu rival, els de la nostra ciutat, van perdre per 2 a 9 davant l'Arenys i damunt. D'aquesta manera, doncs, els nois de Mollet ocupen places de descens i comencen a tenir molts problemes. La propera setmana els del Mollet jugaran contra el Tona, ho faran dissabte a dos quarts de vuit del vespre. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dilluns. Recordeu que tornarem a ser amb vosaltres demà dimarts a la mateixa hora de sempre, aquí a Ràdio Mollet del Vallès. Recordeu que demà dimarts parlarem de l'esport de la nostra ciutat, com és habitual, però ho farem repassant com han anat les coses aquesta setmana per als equips de bàsquet de Mollet del Vallès. Parlarem del recanvis Gaudí Mollet i també de l'Escola Sant Gervasi, així com dels equips femenins de la nostra ciutat. De totes aquestes qüestions, doncs, en parlem de qui es posa el dia. Com sempre, a